Вони у провулки втягнулися і поставали. І тут було тихо, хоч маком сій. Накинуті на гілля горіхів і груш, а той, розстелені зверху на коренях, провітрювалися від молі чорні та білі кожухи. Настромлені на кілки перелазів чорніли та сивіли смужкові шапки. На недометених вуличках стирчали вербовими держаками, похилені на тини. Дерезові мітли Провітрювалась і церква У її розчинених настіж дверях Дихала навішана вгорі на цвяшки І прикладена на землі камінцями прозора серпанкова завіса Крізь неї з хлопчиком на руках Дивилася Божа матір Дивилась вона наприкутого За ногу ланцюгом до гармати Самотнього козака Посеред прометиного майдану Напроти церкви він спав, а поруч із ним сірів оберемок свіженьких різок. Вони означали, що цей нетяга козак потаємно провів на січ жінку. Він заховав її в плавнях і думав сердега, що ніякий дідько їх у плавнях не знайде і про них не знатиме, а козаку з нею буде як краще і не може. Та не змикити вне тяга, що до любові доведеться щоночі ходить, бо її ночі в оточенні очеретів і води стане холодною лячно. І він бідага ходив, ходив, ходив, аж доки не доходився. Очеретяне кохання його відкрилось. І ось тепер маєш прикута до гармати нога та купа різок біля штанів. Тепер хто майданом брестиме, той мусить по гузну різкою і всмалити. Козак, випивши кухоль води, що поставив його коловуса товариш, роззімлюв від паркового повітря і чи не вперше без білого любого личка, обнімаючи оберемок вербових різок, заснув. З північного боку Січі почувся гоміни постріли. Богдан Макошинський та його козаки гнітюче заводили очима та витягнули шаблі. Пригинаючись за коренями, оббігаючи церкву і школу, проминувши кузні та зброярні, вони зарясніли потилицями туди. Саме в цю пору на повну силу цвів Петрів Батіх. По його синьому килиму через невелике своє кладовище, без гуку і слова, чорноморці хвиля за хвилею підкотилися вже до самого людського вировища, як раптом поспинялись і випросталися. Їхні погляди вперлися в спини своїх залишених на січі товаришів, які по той бік хрестів на березі базавлуку садили з рушниць та горлали слава. Першим остовпів Микошинський. у киплячому, збудженому вкрай Запорізькому юрмищі стояв наливайко. «Не може бути! Бо де тут у нас на січі наливайко?» І Микошинський, не вірячи своїм очам, крутонув головою до чорноморців, а ці наймочевіри із собі оглянулися назад на когось іще, аби спитати, як бути і що робити. Та поза ними не було нікого. Поза Микошинського чорноморців синіми квітами цвів лише Петрів Батіг, а над квітами на трирічному кладовищі розводили руками хрести. Темний у білому спадаючому до чобіт кунтуші лискучим руків'ям на гайки наливайко пригладжував чорного чуба. За ним, поруч перекинутого через базавлук очеретяного містка, у всі очі незапорожців дивилася спішена жбурова сотня та сам Петро Жбур, Шийка, Оливка і Конашевич. А з того берега за містком підстриженими гривами Їжачилось жачилось півтори тисячі коней, що їх пригнав Наливайко низовикам у подарунок. «Так от, кого дзвонами зустрічали!» – обпекло не дало дихати Микошинському. «Он, кому дзвонами задзвонили!» Та остаточно повірив Кошовий Богдан Микошинський, що Наливайко тут, на Січі, коли полковник Кремський став його обнімати, а священник Лука підняв над ними долоні. Жилавий, наче в'яз, чисто, як завжди, поголений, у празниковому з перламутровими гудзиками Новому Жупані Кремський пригортав Наливайка до себе за плечі однією рукою, а другою проводив над запорожцями та жбуровою голотою, мов, прихиляв до себе і низовиків, і прибулих до них повстанців. «Осе, панове, про що говорив Северин Наливайко?» Все воно так має бути, бо ми – ніякі не вороги. Не вороги, прогреміло надкладовищем, і в цю хвилину за головами січового юрмовища наливайко з полковником помітили згірклі, зупинені лиця Микошинського та його чорноморців. Полковник Кремський відразу ж відчув, як повітря між ними наливайком затерпло. Повітря між ними зробилося тісно, так само, як стає тісно вкладені у піхви шаблі. Торкнувши оком мить згострілого наливайка, високим, ніби підстюбнутим голосом полковник продовжував. «Не вороги, бо ми однієї крові і віри!» «І крові і віри!» – спорхнуло з вусів у запорожців і в наливайківців, та піднялося в небо до яструба. «І віри!» Дихнула з дверей завісу церкви, церква, а ластівки, що літали навколо неї, тонкими крильцями перехрестили її. І її само, і її золотого хреста. «А за подарунок, гетьмане, тобі і твоєму війську від низового товариства спасибі!» Кремський глянув через місток, звідти з тернового кряжу попирхувало могутні гурти коней. Присадкуваті татарські бахмати – Принюхувалися до нового пристанища, до Запорізької січі, і намагались вгадати, що їх чекає тут. Збоку, де окремо від них стригли вухами не розсідлені коні ж бурової сотні, на глиняному щовбі, ставши іще ногатішим, розкішнішим та пишнішим, височів наливайки в масія. Його, як бухарські дині горби, золотіли. З щовба над водою Верблюд не спускав З наливайки своїх піщаних очей І коні А надто такі як коріпочка Були йому по коліна Запорожці і наливайківці Обнімались Хто би міг подумати Що вони Ці помережені шрамами І рубцями Биті і небиті Підсмалені вогнищами Та просвічені зорями хлопці та чоловіки Могли так ніжно чоломкатись».